Справді, опріч висловлювань нічогісінько не було. Прийде він завтра післязавтра, і доповідь, і протокол дадуть кореспонденту. Але Левко натякнув на ранок, щоб звіт лежав на столі. Отож, усе, як на його смаки, цікаве, почав переписувати до свого записника. Що занотовувати підказала інтуїція. Писав звіт капуста до пізньої ночі. Викурив майже пачку сигарет, але вранці таки поклав кругленький кірпатенький друкарці Клаві, яка мала прізвище Левадзе, що аж ніяк не пасувало її зовнішності, свій перший солідний допис, який називався на газетярській мові «Звітом». «О, це вже твір», – виважила на руці крупним почерком списані «двадцять аркушів». «Диктуйте, швидше буде». Клава любила, аби їй диктували. Стукнувши останню крапку, як перша поцінувачка рукопису, вимовила спроквола. «А ви знаєте, непогано!» І додала для першого разу. Але Клава Клавою, а що скаже Левко Іванович? Ця думка тривожила Володю, коли він вичитував після машинки свій як висловилася клава твір. Так і змостив. подивився на нього, прищуривши очі, Левко Іванович. Диво дивне. Ті слова почув володя від рідного батька, коли надрукував свій перший допис в районці. Ну, читай, читай, сказав поблажливо завідуючий, щоб помилок не було. Нарешті, дочитавши, поклав Володя свій допис на Завівський стіл. Він уже не раз спостерігав, як відбувалося спілкування газетярської братії з Лівком Івановичем. Останній брав нариси, які йому приносили і привозили кореспонденти, і просив авторів зайти через кілька днів. Кореспонденти, які приходили в призначений час, пильно стежили за тим, з якої шухляди Діставав завідувачий нариси Якщо з найнижчої Значить зле Ой зле Усі знали Найнижча шухляда Для опусів забракованих Середня Для матеріалів Над якими ще треба працювати А у верхній лежать Нечисленні статті Щасливчики Котрим поталанило Вони підуть до друку Наче так, промовив Левко Іванович. Після цих обов'язкових слів наставала довга пауза. Затим завідуючий найчастіше говорив кореспондентові, я не в захопленні от вашого нарису. У мене ще є один, похоплювався кореспондент. Та завідуючий не дозволяв йому закінчити фразу, попереджав, я і від того не буду в захопленні. Тож кущовий, а це свій, рідний, відділівський Але сьогодні, дивлячись на капусту, сказав Ну що ж, почитаємо, що ти тут намудрував І схопив куксами ручку У капусти похололо всередині <кхм> До чого стосувалося те, <кхм> здогадатися було важко Читав завідуючий тільки першу сторінку, а всіх було аж п'ять. Але Володі, оте. Угу", здалося зловісним, знищувальним, безпомильно категоричним і лихішим за всі лиха на білому світі. Ну, й утнув. Чи не вперше побачив Володя, як регоче його начальство? І цитує автора Весна. Бентежила, тривожила і бурунила душу. Все довкола дихало весною. Ти читав, коли щоб звіт про партійний актив починався з лірики романтики? Не читав, чесно зізнався автор. Ливко Іванович поставив жирний знак питання, наче забив у землю кілок. Брови ще більше на ворохобилися. «Широкі, густі, грізні!» «І я не читав!» «І ніхто не читав!» Не дивлячись на зніченого Володимира, говорив нещадний критик. Але далі читання в нього пішло швидше. А десь на сторінці третій чи четвертій лице критика посвітлішало, стало прояснюватися. Навіть весело гмикнув в одному місці. А коли дочитав до кінця, Здалося стражденному Неофітові, задума спала з похмурого чола. «Взагалі, для першого разу нічогенько. Мабуть, пройде, га?» Невідомо, кого запитував Ливко Іванович. «Напевно, себе». «Перший абзац тільки викликає сумнів. Хай що прочитає літ редактор, відповідальний секретар. Якщо ніхто не спіткнеться на твоїй весні, залишимо, га?» «На тому кілку спіткнуться», – ображено мовив Володимир, киваючи на жирний знак питання.